«Вітаю, мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Пісня бажань Шаннари. Розділ двадцять четвертий». Над сходом та лісами Анару розвиднілось. Мандрівники з Шейдівейл продовжили свою подорож. Мешканці Сторлока дали їм припаси. Проте мало хто побачив їхній від'їзд. Кілька гномів у білих шатах, сумних і безмовних, зібрались в стайнях за центром, щоб помахати їм на прощання. Через кілька хвилин троє зникли серед дерев, так само тихо і загадково, як і приїхали. Стояв саме той осінній день, коли виринають спогади про м'якші сезони – і нагадують, що скоро повсюду лежатиме сніг. Було тепло і сонячно, кольори лісових дерев пропускали м'які промені світла, ранкові запахи солодкі та приємні. Темні холодні дні минули. Зараз було світло, затишно, небо сліпучо-блакитне, заповнене світлом. Однак ані Брін, ані Рона не насолоджувались погодою, усе ще обдумуючи розповідь Аланона. Кожен з них закрився у особистих емоціях та потаємних думках. Дівчина й горець їхали попереду у рішучій тиші крізь тіні великих темних дерев, відчуваючи лише холод. Наш шлях буде мінливим. Сказав друід, коли вони зібрались того ранку перед стайнями. Його голос був тихим і, надиво, ніжним. «По усьому сході і у лісах Аннару за нами будуть стежити привиди. Вони знають, що ми йдемо. Їх переконав Паранор. Вони також знають, що повинні зупинити нас, перш ніж ми досягнемо Майльморту». Нас будуть шукати і гноми, а там, де їх не буде, інші прислужники блукачів. Кожен крок на схід не буде для нас безпечним». Потім він поклав руки їм на плечі та притягнув їх поближче. «Все ж нас лише троє, тож їм не вдасться так легко нас знайти». Морти та їхні гном'ячі очі будуть шукати нас у двох напрямках. З півночі над річкою Раб і з півдня, з Калгейвена. Безпечні шляхи й безперешкодні. Це саме ті дороги, які вибрав би мудрий чоловік. Тому вони для нас закриті. Натомість ми пройдемо там, де буде найнебезпечніше. Не лише для нас, а й для них. Підемо на схід, у центральний Анар, через Вольфгстаах, Дарклін Річ і Олденмур. Мур. У тих регіонах є стара магія, старша, ніж їхня, якій вони ще не наважуться кинути виклик. Гноми ж взагалі не увійдуть у Вольфгстаах, навіть якщо морти накажуть. Там є дуже небезпечні речі, яких ми маємо уникати, але більшість з них ще дрімає. Якщо будемо швидкими й обережними, то пройдемо неушкодженими. Дарклін річ і Мур – притулки інших магій. Але там, можливо, ми знайдемо дещо більш дружнє до нашої справи, ніж до їхньої. Вони подолали західну околицю центрального Анара та виїхали на височину, що утворювала поріг до скелястих, вкритих лісом пагорбів Вольфгстагу. Під час подорожі їх супроводжувало сонячне світло і тепло, а також осінні барви. До полудня вони досягли нефритового перевалу та почали звивести підйом до його південного схилу. Де дерева й чагарники приховували їх від очей шпигунів, пополудні вони опинились далеко на схід від перевалу та йшли вгору до вершин, ліс і скелі простягались навколо, денне світло почало згасати, уночі вони опинилися вже в горах, а у деревах, через які вони проходили, тепер ковзали тіні як живі істоти. Весь час вони дивились, але не знаходили жодних ознак іншого життя, тож відчували себе напрочуд самотніми. Дивно і якось страшно, думала Брін. Тут повинно було бути хоча б якесь життя, але здавалось, ніби ці вершини і ліси були спустошені. Не літали птахи, не дзещали комахи, лише тиша, глибока і всеосяжна. Тиша, яка сама стала живою істотою за відсутності будь-якого іншого життя. Алланон зупинив їх у затишку гаю, грубого і потрісканого гікорі, щоб розбити табір. Коли вони посортирували припаси, зайнялись конями і приготувались на нічліг, Друїд скликав їх до себе, наказав не розпалювати вогонь і пішов кудись у дерева, попрощавшись. Дівчина і горець мовчки подивились тому вслід, а потім сіли вечеряти хлібом, сиром та сухофруктами. Їли вони в темряві, не розмовляючи, спостерігаючи за тінями навколо. Над головою нічне небо засяяло безлічу зірок. «Куди він, на твою думку, пішов?» – запитав Рона через деякий час. Ніби запитував у себе. Брін похитала головою і не відповіла. Горець відвів погляд. «Він як тінь, вірно?» «Змінюється з кожним заходом сонця і виходом місяця. З'являється і знову зникає. Завжди з власних причин». «І, звичайно, не ділиться цими причинами з нами, бо вважає простими смертними, вірно?» Він зітхнув і відклав тарілку. «От тільки я думаю, що ми вже незвичайні смертні!» Брін подивилась на шматочок хліба і сиру, що залишились на її тарілці. «Ні», – тихо відповіла вона. «Ну, неважливо, ми ті ж, ким завжди були?» Горець замовк, ніби сумніваючись у доцільності цього ствердження. Потім нахилився вперед. «Дивно, але я не відчуваю до нього того ж, що й раніше. Я думав про це увесь день. Зрозумій, я все ще йому повністю не довіряю, бо чомусь не можу. Здається, тому що він знає занадто багато того, чого не знаю я. Але я йому й не, не довіряю. Він намагається допомогти, і думаю, так, як може. Горець замовк, чекаючи, що Брін погодиться, але дівчина мовчала, відвівши погляд. Брін, а що тебе турбує? нарешті спитав він. Вона подивилась на нього і похитала головою. Сама, не знаю. Його слова минулої ночі, те, що ми більше не побачимось. Так, це. Але йде що ще? А можливо ти просто... Ні, щось не так. Перебила вона його та подивилась горцю в очі. Що саме? Щось, сказала вона повільно й обережно. З ним, з тобою, з усією цією подорожжю. Але особливо зі мною. Не розумію. Я теж не розумію, просто відчуваю. Вона щільно закуталась в плащ. Відчуваю це вже кілька днів. Відтоді, як тінь Бремена з'явилась, і ми знищили Морта. Відчуваю, що насувається щось погане і жахливе. Не знаю, що це, але відчуваю, що за мною спостерігають увесь час, але нікого поруч немає. Відчуваю, найгірше, що віддаляюсь від себе, від тебе й Аланона. Ми інші порівняно з тими, коли починали шлях у Шейдівейл. Усе ніби інакше. Горець деякий час мовчав. Я думаю, що це через те, що з нами сталося, Брін. Сланцева долина, Паранор. Аланон розповів нам, що тінь Бремена йому повідала. Це мало нас змінити. І ми вже багато днів від долини, Нагір'я, усього знайомого і комфортного... Це теж на нас впливає. «Далеко від Джаїра», – тихо додала вона. «І від твоїх батьків». «Але найдальше від Джаїра», – повторила вона і похитала головою. Але не тільки в цьому справа. Щось інше, крім того, що сталося з Аланоном і Суму за домом та сім'єю, усе це занадто просто, Рона». Я відчуваю це глибоко всередині мене. Щось. Вона замовкла та опустила очі. Я б хотіла, щоб Джаїр був тут зі мною. Опинився тут хоча б на кілька хвилин. Думаю, він зрозумів би, що не так. Але ми знаходимось так близько до цілі. Дівчина замовкла і гірко посміхнулась. Хіба це не безглуздо бажати чогось подібного, коли це... Неможливо. Я теж за ним сумую. Горець втішно посміхнувся у відповідь. Принаймні, він легко б відволік нас від проблем. Він би вистежував мортів або щось таке. Горець замовк, усвідомивши, що сказав, а потім відмахнувся. У будь-якому випадку, ймовірно, нічого справді не сталося. Аланон би відчув. Зрештою, здається, він це вміє, відчувати, як ніхто інший. Брін довго не відповідала. Цікаво, чи це все ще так? Цікаво, чи він все ще це може? Вони замовкли, придивились у темряву та подумали кожен про щось своє. З плином хвилин тиша гірської ночі, здавалось, почала тиснути на них прагнучи огорнути ковдрою суворої, порожної самотності. З кожною секундою здавалось, що їй це вдається. Хотілося почути якісь віддалені голоси, легке заворушення листя або, можливо, тріскіт скелі, можливо, дзищання комахи. Але жодного звуку не було, лише тиша. «Я відчуваю, що ми пливемо по течії раптом сказала Брін. Рона похитав головою. «Ми йдемо своїм шляхом, а не пливемо!» Вона подивилась на горця. «Мені б краще було послухати тебе і ніколи нікуди не ходити!» Горець здивовано витріщився на дівчину, у чорних очах якої змішалась втома і сумнів, що занадто близько межувало зі страхом. Урони виникло неприємне відчуття, що дівчина навпроти не Брін Омсфорд? Я тебе захищатиму, сказав він, присягаюсь. Вона посміхнулася слабкою нерівною посмішкою та торкнулась його рук. Я не сумніваюсь, прошепотіла вона у відповідь, але десь глибоко всередині все ж запитала себе, чи справді горець. На це здатен. Була майже північ. Аланон повернувся в табір, вийшовши з дерев так само тихо, як тінь. Місячне світло прослизнуло крізь гілки над головою друїда тонкими срібними стрічками. І осяяло ніч. Загорнуті в ковдри Рона та Брін спали. На широкому вкритому лісом просторі усе було тихо. Здавалось, тут знаходиться... Лише друїд. Він зупинився за кілька десятків футів від місця, де спали його підопічні, Аланон, вирушив в ліс, щоб побути на самоті, подумати й обміркувати все те, що має статись якими ж несподіваними були слова Бремена, якимись на диво несподіваними. Але можливо, усе сказане можна змінити. Він друїд. І, може, усе. Темні очі подивились на гірський хребет. Учорашні дні його життя були вже далеко. Його боротьба, дороги, якими він ходив, майбутні дні теж здавались далекими, але вони лише ілюзії, тому що завтра вже настало. Друїд вважав, що досяг багато чого, але все ж недостатньо. Він розвернувся і подивився на сплячу дівчину. Саме від неї усе залежить. Брін, звичайно, у це не вірить, як і в силу своєї пісні бажання. Бо дивиться на ельфійську магію людськими очима, а магія ніколи не належала людям. Він показав дівчині, наскільки вона сильна, але лише на мить бо та не змогла б витримати більше. Брін відносилась до магії як дитина, а процес зростання буде важким, тому що Аланон не зможе їй допомогти. Друїд закутався в чорні шати. «Невже? Не може допомогти?» і посміхнувся. «Є дещо, що він не повинен розкривати, говорити стільки, скільки треба, те, що він зробив для Ші Омсфорда в давні часи, істина найкраще засвоюється тим, хто її використовує. Можна, звичайно, розповісти або, принаймні, спробувати це зробити. Віл Омсфорд так би і зробив, але рішення приймає не він, а Аланон завжди усі рішення приймає Аланон, його род скривився. Вже зникли ради в Паранорі, коли багато голосів і умів об'єднувались у пошуках рішень проблем. Зникли інші друїди, їхні історії, Паранор та усі надії та мрії, які колись надихали людство. Лишився тільки він. Саме він вирішував усі минулі проблеми і буде це робити, допоки житиме. Це також його рішення, яке він прийняв, коли вирішив стати рятівником. Але він останній. Чи знайдеться хтось, хто займе його місце? Друїд невпевнено походив, став на краю лісових тіней та подивився на брін Омсфорд. Знову вони рушили на світанку. Ще один блискучий сонячний осінній день. Теплий, солодкий, жива мрія будь-якого мандрівника. Сонце піднялось зі східного горизонту та пролетіло по лінії лісу золотими стрічками, які тягнулись і розходились в найтемніші куточки землі і гнали перед собою морок. Навіть у величезній і порожній самотності гір виникло відчуття затишку і спокою. Брін думала про дім. «Яка ж прекрасна Шейді Вейл в такий день!» Подумала вона, ведучи коня, відчуваючи тепло сонця на обличчі. Навіть тут кольори сезону розкинулись у буйному безладді на тлі моху і ґрунтового покриву. Ще зеленого від останнього літнього дотику. Запахи життя наповнили ніздрі дівчини та запаморочили її своїм поєднанням. У долині жителі вже прокинулися б, збираючись розпочати новий робочий день. Сніданок у розполі, соковитий аромат їжі виривався б через широко відчинені вікна, щоб зловити тепло дня. Пізніше, коли скінчаться ранкові клопоти, родини села зберуться для розповідей та ігор в полудень. Щоб скористатись його легкістю і на короткий час відтворити спогади про минуле літо. Брін хотіла б бути вдома, щоб розтілити це відчуття з рідними. Ранок швидко минув. Він загубився в теплі сонця, спогадах і мріях. Гірські хребти й схили приходили й шли. Попереду вимальовувались ліси Незин за вольфкстагом. До полудня вони почали спуск. І незабаром вони почули чар -драш. Звук долинув до них задовго, як вони усе побачили. Це був глибокий, пронизливий рев залісистого хребта, який виступав на тлі сходу, Невидимою хвилою їх огорнув низький і похмурий гуркіт, який струсунув виповісту землю своїм проходженням. Потім здавалося, цей звук підхопив вітер, посиливши аж допоки повітря не наповнилось громом. Ліс почав густішати. На вершині хребта туман приховував усе, окрім найслабшого сліду далекого блакитного кольору полуденного неба, яке тепер губилось далеко над заплутаними гілками лісових дерев з їх вологою, вкритою мохом корою і листям, яке яскраво мерахтіло від вологи. Попереду стежка знову вела вгору, крізь скелі і повалені колоди, які, виступаючи з туману, здавались замерзлими велетнями. І все ще був лише звук. Масивний та оглушливий. Але поступово туман почав розсіюватись. Чаша долини відкрилась перед ними, Її вкриті лісом схили були темними та загрозливими, офарбовані золотим сонячним світлом. І ось нарешті джерело звуку. Водоспад. Величезна висока колонна вируючої білої води, яка шалено падала крізь пролом у скелі, вниз на сотні футів, крізь хмари туману і бризок, які висіли над усім західним кінцем долини і, перетворюючись у велику річку, вони зупинили коней. Чардраш. Раш!» Алланон вказав на водоспад. Брін мовчки подивилась вниз. Дівчині здавалось, що вона стоїть на краю світу, і вона не могла описати, що відчувала у той момент. Лише те, що бачила. Внизу за сотню ярдів води чар драшу розпивались і вирували, проходили вниз по скелях крізь щілини, створюючи захоплюючу виставу, яка наповнювала здивуванням. Дівчина кліпнула, скинула бризки з очей долонею і глибоко вдихнула холодне повітря. Якимсь чином вона відчула, ніби народжується знову а потім Аланон махнув. Троє вершників почали прокладати собі шлях вниз по внутрішньому схилу вкритої лісом долини. Вони прямували до пролому, де водоспад падав вниз. Один за одним вони пробирались крізь чагарники й похилі сосни по зношеній вибоїстій стежці, яка спускалась повз водоспад. Їх огорнули хмари туману, Вологі, липкі. Свист вітру загубився у приглушеному реві. Сонячне світло зникло. Вони опинились в тіні гір. Нарешті вони досягли підніжжя водоспаду і продовжили рух по стежці, яка нарешті вивела їх з туману й тіні в тепле сонячне світло. Мандрівники проїхали на схід. Уздовж берегів річки – Крізь високу траву, ще зелену і свіжу. Поступово рев стих. Повітря стало теплішим. На деревах з'явились птахи, які здавалися раптовими спалахами кольору. Життя повернулось. Брін зітхнула. Вона була рада покинути гори. І раптом Аланон зупинився. Ліс затих. Глибока, багатошарова тиша нависла над ними, як саван. Коні зупинились. Дівчина і горець подивились на друїда і один на одного, здивовані й насторожені. Алланон не рухався. Він просто сидів на коні, дивлячись вперед у тіні лісу і прислухаючись. «Аланон, а що?» Почала питати Брін, але той різко підняв руку, щоб її перервати. Нарешті друїд повернувся. Його обличчя було напружене, твердим. А в очах погляд, якого ані дівчина, ані горець ніколи не бачили. В одну мить Брін перелякалась. Друїд нічого не сказав. Натомість усміхнувся, швидко і сумно, і відвернувся. Покликав їх за собою, махнувши рукою, та рушив вперед. Вони проїхали ще трошки крізь розкидані дерева й чагарники, які вмирали, і опинились на невеликій галявині біля берегів. Там Аланон зупинив коня і зліз. Рон та Брін наслідували приклад разом вони подивились на галявину в глибині густого лісу. «Що не так, Аланон?» Цього разу Брін вдалося скінчити запитання. Друїд навіть не повернувся. «Щось наближається. Прислухайтесь!» Вони так і зробили. В душі Брін знову виникли сумніви і страх. Вони погладили її шкіру холодним дотиком. Раптовий звук продатів, слабкий і обережний, Тихий шелест сухого листя. «Там!» – вигукнув Рона, вказуючи напрямок рукою. Щось рухалось до них крізь дерева. Усе ще ховаючись у темряві, істота зупинилась, побачивши мандрівників, та завмерло. А потім, швидко і впевнено, вийшло на світло. Холод, який оселився в брін, миттєво перетворився на мороз. Вона ніколи не бачила нічого подібного. Людиноподібна істота. Довгі руки вільно звисають. Сильна, худорлява, м'язиста. Шкіра дивного червонуватого кольору, натягнута на тіло. Без волоса. Виняток густий комір навколо стегон. Пальці закінчувались великими хачкуватими кігтями обличчя ніби якоїсь гротескної тварини, понівечене шрамами. На них дивились блискучі жовті очі. Морда розкрилась в жахливій усмішці, відкривши масу кривих зубів. Що це? з жахом прошепотів Рона Лія. Те, про що я казав, тихо відповів Аланон. Червонувата істота зробила ще кроків вперед. Потім зупинилась і почала чекати. Алланон звернувся до дівчини-горця. Це Ячіра, істота з іншої епохи, істота, що служить великому злу. Її ув'язнила тут магія Фейрі, в часи до світанку людини, в часи ще до появи заборони. Лише магія рівної сили. Може знову її звільнити. Алланон щільніше загорнувся у чорні шати. Здається, я помилився. Морти передбачили, що ми підемо цим шляхом. Лише в такому місці, як ці гори, де магія ще живе, можна звільнити таку істоту, як Ячіра. «Блукачі подарували нам ворога набагато небезпечнішого, ніж вони, і ми маємо його подолати». «Зараз ми дізнаємось, наскільки це небезпечно», – сказав Рона та витягнув меч Лія. «Ні». Аланон швидко схопив горця за руку. «Це мій бій». Горець подивився на Брін, шукаючи підтримки. Але ми разом у цій подорожі, і долати перешкоди повинні теж разом. Алланон похитав головою. Не цього разу, принц Лія. Ти вже показав свою мужність і відданість цій дівчині. Я більше не сумніваюсь ані в тому, ані в іншому. Тобі не здолати цю істоту. Я повинен зустрітися з нею наодинці. Аланон. «Не треба!» – раптом вигукнула Брін, схопивши Друїда за руку. Той подивився на неї, змученими очима, які проникли повз усе, що вона хотіла б приховати. Вони дивились один на одного. І потім, не зовсім розуміючи, чому, дівчина його відпустила. «Не треба!» – тихо повторила вона. Алланан доторкнувся до її щоки. На дальньому боці галявини Ячіра видала раптовий різкий крик, який розірвав тишу полудня. Крик, що був схожий на сміх. «Я піду з тобою!» – сказав Рона Лія, зробивши крок уперед. Друїд перегородив йому шлях. «Стій, принц Лія! Чекай, поки тебе не покличуть!» Чорні очі втупились у горця. «Не втручайся! Щоб не сталося, тримайся подалі! Пообіцяй!» Рона завагався. «Але, Аланон, я не можу... Обіцяй!» Горець навмить завмер, а потім неохоче кивнув. «Обіцяю!» Очі друїда останнє подивились на дівчину. Погляд його був загублений і далекий. «Бережи себе!»